Benvinguts a l'informatiu migdia. El curs escolar ha començat aquest dimarts, abans -se una setmana als altres anys, però aquesta no és l'única novetat al nostre municipi. Tot seguit en repassem altres detalls en titulars. El nou curs 2010-2011 s'inicia aquest dimarts al nostre municipi i ho fa l'entrada en funcionament d'un nou centre educatiu, l'Escola Tiana. És la primera vegada que la nostra vila disposa de dos centres públics d'educació infantil i primària. El curs escolar comença, però no ho fa tal com s'havia previst inicialment amb la posada en marxa del nou edifici de l'escola on l'Anglada ubicat a la Cruïlla del passeig de la Vilesa i el carrer Castellà. L'adequació del solar i el marc d'incertesa generat pel context econòmic actual són els arguments que l'equip de govern posa sobre la taula per explicar el retard de les obres. L Agència Catalana de l'Aigua anuncia que repararà a finals d'any la gran canonada que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'aigua del Ter a través de la planta de Cartadeu. Segons ha indicat el gerent d'Aigua Ester Llobregat, Joan Comte, atient el servei d'abastament està garantit. I en esports el bàsquet Tiana juga aquest dimarts un amistós contra Lissos de la Verneda a Barcelona. Es tracta d'un rival de tercera catalana, una categoria per sota dels tianencs. Ara bé, és un equip molt jove, físic i amb molt de ritme. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El nou curs 2010-2011 s'inicia aquest dimarts al nostre municipi i ho fa amb l'entrada en funcionament d'un nou centre educatiu, l'Escola Tiana. És la primera vegada que la nostra vila disposa de dos centres públics d'educació infantil i primària. L'Escola Tiana comença amb 86 alumnes a l'edifici de la Ciutadella, compartint espai amb els alumnes de l'Escola Lola Anglada a l'espera que aquests es traslladin pròximament al nou centre del passeig de la Vilesa i el carrer Castellà. Tot i així, des de la direcció del centre s'assegura que la convivència no ha de ser un problema perquè l'increment efectiu només és d'un grup de 20 alumnes ja que la resta provenen de les línies ja existents de l'escola Lola Anglada. Gemma Pérez forma part de l'equip directiu de la nova escola Tiana. Som dues escoles treballant en un mateix edifici, però ja et dic, la manera de treballar no difereix tant d'una escola a l'altra. Sí que és cert que hem hagut a repartir alguns espais, hem hagut de coordinar horaris perquè no es solapessin dos grups en un mateix lloc o per poder assegurar que tothom té l'espai que, que necessita, però per l'altre la, la convivència es veu bé, no, no té per què hi cap dificultat a esfergida. De fet, l'escola s'incrementa només en un grup, per tant, no, no, no hi ha ni massificació d'alumnes en cap punt ni, ni cap cosa per aquest estil. En total, el nostre municipi, més de mig milet d'alumnes, des de P3 fins a primària, inicien aquest dimarts el nou curs escolar. A l'escola Tiana, la distribució ha estat prou equilibrada i no hi ha sobreocupació en cap dels grups. No ha passat el mateix a l'escola Lola Anglada, on comencen aquest curs un total de 408 alumnes. Des del centre han confirmat que es tracta d'un nombre d'infants superior al de l'any passat i que per aquest motiu accedeixen, encara que en només un o dos alumnes, els 25 per classe establerts com a òptims. Per la seva banda, l'Institut Talassa de Montgat, on estudia estudiant gran part dels adolescents a de Tiana, inicien el curs més de 500 alumnes. Aquest fet és vist amb preocupació des del centre, tal com reconeix el seu director Josep Escaramís. Preocupació perquè les aules estan plenes i això doncs, implica que hi ha més problemes. No? Hi ha més problemes de convivència perquè els alumnes estan tocant els uns als altres, i no és el mateix tenir 25 o 26 alumnes per paraula que tenir 30, 31, 32 o 33. D'altra banda, el curs 2010-2011 ve marcat per les modificacions introduïdes pel Departament d'Educació, que es concreten principalment en el nou calendari escolar i en la introducció de la Setmana Blanca, que el Maresme tindrà lloc del 28 de febrer al 4 de març. D'una banda, des de la direcció de l'Escola Lula Anglada lamenten que el calendari escolar s'hagi establert de manera unilateral i es mostren escèptics perquè no existeix una programació de les activitats que es realitzaran al llarg de la Setmana Blanca. D'altra banda, des de la nova escola tiana asseguren que amb l'avançament de la data d'inici no han tingut prous dies per organitzar el curs, tot i que són més optimistes pel que fa a la Setmana Blanca on reconeixen que tenen símptomes que les diverses administracions hi estan treballant. Per últim, a l'Institut de l'ESA les modificacions del Departament d'Educació han tingut una bona acceptació per part de l'equip directiu i docent. En un altre ordre de coses, aquest dimarts també comença el curs... A l'escola Bressol Municipal els alumnes seguiran un procés d'adaptació progressiu, ja que a mesura que passin els dies s'anirà ampliant l'horari. El curs 2010-2011 comença, però no ho fa tal i com s'havia previs inicialment amb la posada en marxa del nou edifici de l'Escola Lola Anglada ubicat a la Cruïlla del Passeig de la Vilesa i el carrer Castellà. L'adequació del solar i el marc d'incertesa generat pel context econòmic actual són els arguments que l'equip de govern posa sobre la taula per explicar el retard de les obres i, en conseqüència, del trasllat dels alumnes de l'Escola Lola Anglada al nou centre. Ara, quan l'edifici ja comença a prendre format des de la Corporació Municipal, es mostren prudents a l'hora de fixar noves dades sentim la regidora d'educació de l'Ajuntament de Tiana Maria Antònia Fort. Tan pot ser a finals de gener com primers de febrer l'escola té d'estar entregada fins a finals de primers de febrer possiblement sigui abans i després nosaltres tenim una reunió amb el departament al mes de novembre per parlar, a veure com el farem, quina edat és la més propiència per fer-ho, que hi hagi menys problemes i està pendent, eh? Vull dir que tot el que van dient de dates d'aquest moment estem pendent del novembre trobants amb el Departament dels Serveis Territorials per concretar ja com es podrà fer. Des del grup municipal del Partit dels Socialistes han lamentat que no es compleixin els terminis anunciats inicialment pel govern i que el trasllat s'hagi de fer a mig curs. Escoltem el regidor socialista Héctor González. Al setembre del 2010, a on dije Diego, digo, Diego, ara no pot ser, ara ja veurem, ara pactarem amb un departament d'Educació quina serà la data òptima del trasllat. Nosaltres pensem que l'actuació de l'Ajuntament de Tiana ha sigut negligent en tot moment, s'han retrasat moltíssim, moltíssim, hi ha hagut una molt mala gestió, i a partir d'aquí, allò que hem sembrat, allò que recollirem. Per tant, el trasllat serà caòtic, provocarà un d'alta baix a l'actual l'Orelanglada dintre de poc Tiana, l'escola Tiana que ja veurem com la sol. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra ha tornat a demanar al govern que no s'avancin dates definitives del trasllat per no crear falses expectatives a les famílies. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Som un tema que és, és prou important i de prou responsabilitat i per tant demanaríem que no s'avancin dates fins que no se sàpiga uh, definitivament quines són aquestes dates perquè pensem que hi ha moltes famílies que estan esperant a uh, aquest trasllat i per tant doncs, uh, nosaltres demanaríem una miqueta de, de serietat i, perquè no, també més, més informació, perquè realment no, no entenem per aquest ocultisme i, i aquest afegut de, de mantenir-lo amb, amb aquest secret. Un altre dels temes que no ha estat excep de polèmica ha estat l'ampliació de places de l'Escola Brassol Municipal. El centre comença finalment el nou curs aquest dimarts amb un total de 85 places i amb el compromís per part del govern de crear 34 nous llocs, a l'edifici de l'escoçador a partir del curs 2011-2012 i més endavant una nova escola a bressol. A més, el consistori ha anunciat que amb tota probabilitat no es posarà en marxa el servei educatiu familiar perquè no s'ha rebut encara cap sol·licitud per part de cap família per implantar-lo. Des del partit dels socialistes de Tiana asseguren que el govern no tenia prevista la construcció d'una nova escola a i que actua a reacció dels socialistes. Alhora també acusen el govern de proposar solucions a llarg termini que, segons diuen, no han estat confirmades pel Departament d'Educació. Per últim, han manifestat que el consistori no ha resolt els presumptes casos de frau a les inscripcions de l'escola Bressol. A la mateixa línia que el partit dels socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana, ha lamentat que el govern no ha tingut voluntat política per impulsar solucions a curt termini i que s'ha escudat, segons diuen, en què la Generalitat no hagi impulsat la creació de noves places. També han volgut recordar que l'escola Bressol es va tirar endavant quan Esquerra estava al govern. Coincidint amb l'inici del curs escolar, directors i directores de 24 escoles del Baix Maresme, entre els quals es troba a l'Escola Lola Anglada de Tiana, han anunciat possibles dimissions d'equips directius i la supressió de les sortides i colònies com a mesura de protesta contra la política impulsada pel Departament d'Educació. Així ho manifesten en un comunicat que anem més de manera conjunta, on també recullen altres mesures com la insubmissió administrativa i no realitza proves externes avaluatives. La directora de l'Escola Lola Anglada, Núria Minovas, ha afirmat que en el cas de Tiana, s'ha oprimiran les colònies però no les sortides i ha fet una crida a la unitat de tota la comunitat educativa. Crec que és un moment de plantar-se, de tenir complicitat, de ser-hi tots, no només els mestres sinó també ser-hi les famílies per tenir clar de fer força durant aquest any. En el nostre cas només és en qüestió de colònies les sortides considerem que és, forma part de la mateixa activitat que en el dia a dia fem a l'aula, però les colònies és un punt més on hem de dedicar moltes més hores del nostre temps personal i en aquest cas és on creiem que val la pena fer un punt, una parada, perquè realment eh, se n'adonguin que això s'ha de reclam. Segons exposa el comunicat conjunt, els directors i directores lamenten la retallada i la disminució de recursos personals i materials, les noves exigències curriculars, els nous decrets i el nou calendari, entre d'altres. Asseguren que aquestes mesures estan portant els centres a una greu situació de manca de recursos humans i materials que impossibilita dur a terme les expectatives i objectius que el propi departament crea. Per de seva banda, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya s'ha posicionat en contra de les mesures acordades pels directors i directores perquè asseguren que no han de ser els alumnes qui pateixin les conseqüències del seu descontentament amb el Departament d'Educació. Enric Jorba és el president de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya. Estem totalment en contra de que el professorat o els centres educatius vagin servir els alumnes com conillet d'índies amb el tema que de fer un Pressió, pressió directament al departament. Si el professorat o els centres volen tindre més recursos, doncs tenen uns mitjans, evidentment, que és a partir de negociar i discutir, d'argumentar. El que no es pot fer és dir, doncs ara, com no tenim recursos, el que farem serà no fer sortides, no fer colònies, no fer excursions d'un dia, etc etc. Perquè pensem que això l'únic que fa és prejudicar els alumnes, als alumnes en aquest cas, bàsicament, i després també la imatge de l'escola pública. No? La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya va anunciar finals de la setmana passada que portaran a inspecció les escoles que hagin decidit anul·lar les colònies i les sortides si aquestes activitats estaven previstes en el projecte educatiu del centre. Radio Tiana, les notícies del migdia. I no deixem de parlar de l'inici del curs escolar però en un sentit totalment diferent perquè un dels aspectes de tenir en compte amb la posada en marxa de les classes és l'excés de pes que alguns estudiants carreguen a les motxilles. Segons l'organització mèdica col·legial, als 15 anys el 50% dels nois i el 70% de les noies han estat víctimes de la lumbàlgia. És en aquest sentit que des de Badalona serveis assistencials també s'incideix a les bones pràctiques que cal tenir presents des de l'inici del curs per evitar dolors posteriors. El doctor Xavier González és traumatitzat metòlic d'BCA les motxilles han de pesar menys del 10% del pes del nen i que el temps mig que han de portar la motxilla des de casa al cole ha de ser en total uns 30 minuts. El perquè és perquè com que van recolzades sobre les espatlles, doncs en aquest temps i aquest tipus de pes és, és molt fàcil que no passi cap contractura ni que tinguin cap problema. Si allarguem una mica més tot això i pisem, posem més pes a la llarga, amb els mesos, com que això és molt repetitiu durant cada dia, doncs és quan comencen les contractures i alguns problemes. A l'actualitat, un de cada tres escolars sobrepassa el 10% de pes recomanat. D'altra banda, el mobiliari inadequat de les aules i les postures incorrectes també influeixen en l'aparició prematura dels dolors d'esquena. En aquest context, les recomanacions per prevenir el mal d'esquena i evitar lesions passen per reduir el pes de la motxilla i per subjectar-la tan a prop del cos com sigui possible. També és recomanable optar per una motxilla amb rodes. A més, i entre d'altres, cal fer exercici físic moderat i fomentar una bona higiene postural procurant mantenir sempre les que recta L'Agència Catalana de l'Aigua anuncia que repararà finals d'any la gran canonada que vesteix l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'aigua del Ter, a través de la planta de Cartadeu. Es tracta d'un conducte en el qual s'hi van detectar més d'una dotzena de fuites, una de les més importants a Badalona l'any 2008. Segons va confirmar aleshores Aigua Ester-Llobregat, els escapaments d'aigua que es produïen a la xarxa suposava la pèrdua anual de 10 milions de metres cúbics. I és que la canonada va ser construïda als anys 60 i per aquest motiu presenta un alt grau de deteriorament. Per tant, de poder dur a terme l'arranjament de l'antiga canonada es garantirà el subministrament amb un altre quaducte que s'ha consolidat al llarg dels últims anys i que discorre pràcticament de manera paral·lela a l'antic. Segons ha indicat el gerent d'aigua Ester Llobregat, Joan Comta, atiant el servei d'abastament d'aigua, ja està garantit. I és independent el, el subministrament de Tiana de, de, de l'Estat o, o, si vols, de la reparació que es té a fer en aquesta canonada. O sigui que vull dir que el vostre abastament queda garantit en tot cas, Tan si aquesta canonada, diríem, la deixem sense aigua per, per reparar-la, com, com si no. O sigui, el teniu garantit igualment. El dia d'avui encara s'endultima dues connexions a la nova canonada amb un de Badalona i un altre de Sant Fos de Camp Centelles. Una vegada realitzin, es podrà iniciar la reparació de l'antic conducte. Els treballs que s'iniciaran a finals d'aquest 2010 consistiran en recobrir l'interior del túnel, que té més de 20 quilòmetres de longitud. A les parets es projectarà un tipus de formigó que ha de permetre impermeabilitzar la canonada i evitar així noves fuites. Una vegada estigui reparat el conducte, els habitants de l'àrea metropolitana disposaran d'una doble via d'abastament d'aire la primera fase dels treballs té un pressupost d'entre 3 i 4 milions d'euros i es preveu que s'allarguin durant tot l'any vinent. La informació local a Ràdio Tiana. L'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs contribuirà a donar més color a la festa major de Sant Cebrià, que començarà a partir del pròxim 10 de setembre. I és que a partir d'aquesta setmana distribuiran als seus establiments un total de 1.500 mocadors que volen recollir l'esperit de la celebració i esdevenir un signe d'identitat de la festa. Toni Margalef és el president de l'Assist. Vam pensar que seria una bona idea doncs, donar-li una mica de color a la festa major a través de, de repartir uns mocadors perquè la gent els pugui portar durant la festa major. Els mocadors només els podran trobar a les botigues de l'Azis. Aleshores, és doncs, una bona, bona forma de que la gent que les botigues de l'Azis doncs, pugui aconseguir el, el mocador. Els mocadors són vermells i blancs en consonància amb els colors de l'acis. En ells, si pot llegir, se'ns abria Festa Major de Tiana i figura també el logotip de l'associació. I és que aquests mocadors també volen ser una eina de promoció de l'entitat tianenca. L'objectiu de l'acis és distribuir els mocadors cada any, prenent com a referència d'altres municipis pròxims com Madalona, on el mocador de les festes de maig s'ha convertit en tot un símbol des que es va començar a distribuir l'any 1999. El casal de joves de Tiana ha donat el tret de sortida a una exposició que porta per títol Sumati, el voluntariat, una eina per la integració de la població nouvinguda. Es tracta d'una mostra que ha estat cedida per la Federació Catalana de Voluntariat Social i que consta de vuit plafons on es recullen sis testimonis reals de voluntaris i voluntàries de diverses nacionalitats en el marc de les entitats federades de Catalunya. Núria Monsalve tècnica de la Unitat Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Voluntariat Social. El positiu és que a través d'aquesta experiència, a través dels testimonis reals, ens de que aquest voluntariat els ha ajudat també doncs, a conèixer la llengua, a relacionar-se, amb la gent d'aquí, diguem-ne, del país a trencar també estereotips, a saber-nos relacionar des d'un marc i des d'un entorn doncs, de col·laboració, positiu i de constant aprenentatge, no?, entre cultures, sobretot. Els objectius d'aquesta exposició són promoure doncs el voluntariat social en la població nou vinguda com una eina que contribueix a la seva pròpia integració i sensibilitzar la ciutadania en general sobre la realitat de la immigració. La mostra es podrà visitar al Casal de Joves de Tiana fins al pròxim 15 d'octubre. Radio Tiana, Notícies, Esports. El Basque Tiana juga aquest dimarts un amistós contra l'Elisos de la Bernet a Barcelona. Es tracta d'un rival de tercera catalana, una categoria per sota dels tianencs. Ara bé, és un equip molt jove, físic i amb molt de ritme. Aquesta cita esportiva arriba després que els tianencs ensopeguessin aquest cap de setmana en un altre amistós davant de la SB de l'Hospitalet de Llobregat. La feblesa del Basque es va deixar notar per les quatre baixes amb què afrontava el maig i per no saber encaixar un rival amb un joc ràpid i agressiu. Un resultat de 83 a 73 va sentenciar al partit. Davant d'aquest joc dels tianencs, el tècnic de l'equip, Emilio Martínez, reconeix que cal millorar molt l'apartat físic i el ritme de competició i ja ha previst com afrontarà els entrenaments per arribar en bona forma i amb garanties a l'inici de temporada. Tinc una mica de dubte si és un tema de que estem molt carregats o que, o que es falta encara molta, molt de treball Eh, per això he decidit que aquesta primera setmana seguiré amb molta càrrega, perquè és el que toca ara, la protetemporada, i l'última setmana abans de jugar baixaré, de baixaré bastant de càrrega, farem només un amistós i dos de pista, i seran més tranquils, més entrenaments, de pista, molt tàctic i a veure si... Baixo la càrrega física i arribem al dia 19, que és el dia que comença la competició oficial, en la millors condicions possible. En aquest sentit, Martínez lamenta no disposar de més dies de pista per incrementar el ritme d'entrenaments. Diumenge, el basc a té una agenda atapaïda. Al matí jugarà un avistós contra el senior vet de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. El rival juga segona catalana, com els tianencs. D'altra banda, la tarda es veurà les cares a casa, amb l'Opalot de Cerdanyola del Vallès, que juga una categoria per sobre del basc a Tiana. Radio Tiana.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 El nou curs escolar 2010-2011 comença aquest dimarts amb canvis importants a la nostra vila com la posada en marxa de la nova escola Tiana i també amb el trasllat previst dels alumnes de l'escola L'Ola Anglada al nou centre del carrer Castellà, Cruïlla, amb el passeig de la Vilesa. I també ten tenim un altre tema que és aquesta ampliació de places a l'escola Bressol al nou escurcedor. A més, de cara al pròxim curs 2011-2012 està prevista aquesta ampliació però també es preveuen obrir les inscripcions pel nou institut. Per tant, són moltes les qüestions a parlar i per aquest motiu doncs hem volgut convidar els estudis d'aquesta emissora la regidora d'educació de l'Ajuntament de Tiana Maria Antònia Fort, molt bon dia. Mal bon dia. Doncs si et sembla n' per parts perquè tenim canvis importants molts i també nos projectes. Comencem pels que es posen en marxa aquest mateix dimarts com més doncs, l'entrada en funcionament de la nova Escola Tiana i primer de tot, jo crec que és pertinent sobretot perquè les persones que no n' al corrent explicar com s'ha materialitzat aquest canvi no, o la posada en marxa d'aquest nou centre. Parlem-ne. Bé, doncs esperem que avui tot vagi molt bé. Hem estat treballant aquests últims dies per anar arreglant les últimes coses que poguessin estar una mica per arreglar amb les, amb les directores de l'escola Lola i amb l'escola Tiana, amb els equips directius, perquè sigui un començament de curs molt tranquil i amb molta il·lusió. L'Escola Tiana és l'escola que comença aquest any, és una escola que prové de les tres línies que havien funcionat fins ara a l'Escola Lola Anglada. L'Escola Lola -Anglada era una escola de dues línies, però que ja feia quatre, tres cursos que tenia una línia més, ja, o sigui que eren tres. Llavors, de, aquesta línia s'ha desdoblat i es forma l'Escola Tiana. Eh? que estarà formada per quatre grups, P3, P4, P5 i, pri i primer de primària. Uh -huh. eh? el... el fet es va fer durant el mes de març, crec, unes reunions informatives a les famílies es pues, van fer tres reunions, qui va participar els equips directius de les dues escoles i l'alcalde i la regidora van participar eh, per explicar el funcionament d'aquesta escola, com aniria que seria el mateix projecte educatiu eh, per, i les famílies van ser les que van decidir a quina escola anava si l'escola es podien decidir, no? quedar-se a l'escola L'Olanglada en l'edifici nou o quedar-se a l'escola Tiana en l'edifici de la Ciutadella i jament va, va anar molt bé tothom va decidir l'escola que volia anar i, i bueno, i perfecte per tant, resposta positiva per part dels pares? sí. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Perquè la gent ho entengui eh, ara els primers mesos fins que no es materialitzi mm -hmm. aquest trasllat mm -hmm. a l'escola sí. de la Ciutadella, no? l'edifici de la Ciutadella que coneixem tots, mm -hmm. doncs conviuiran l'escola Tiana mm -hmm. i també doncs, el cicle d'educació infantil i també els primers de primària de l'escola Lol Anglada. Bé. Això suposa un increment d'un curs, no? que seria el de P3, que entra nou de l'escola Tiana. Això suposarà algun problema? No, no, no. De fet, el, fet, el que s'ha fet d'aquest moment és no P3, sinó adaptar una aula de primer de primària, eh? que, de, que de fet seria la, la tercera línia de l'escola o l'Anglada, si no hi hagués hagut l'escola nova. Entens? O sigui que és una aula, s'ha adaptat una aula que s'ha fet nova, un espai que hi havia a dins de l'escola, s'ha adaptat a aquesta aula per primer de primària, eh? conviuran un grup més dels que hi havia el curs passat. En el moment que es faci el trasllat, pues ja estarà, no? l'escola tiana tindrà ja adaptada aquesta aula. I ja Entenem, doncs, que no hi ha problemes d'espai. A veure, és millor que com més aviat es faci el trasllat, millor, però de fet és només l'adaptació d'una aula, un espai d'una aula. Eh? perquè ja convivien durant aquests anys les dues les escoles, l'Escola de l'Anglada amb la tercera línia. Eh? I hi ha canvis substancials en el projecte educatiu de les dues escoles? En principi no, jo crec que s'està parlant molt, les escoles, les direccions se n'està parlant, la presentació del projecte educatiu és, jo penso que el mateix, almenys aquest moment, és el mateix i no crec que hi hagi cap diferent. El que sí que no hi havia mm, a l'escola primària, el primer, el primer, segon, el PP3, B4 i B5, no tenien mm, educació musical. Uh -huh. eh? I llavores l'Ajuntament s'ha compromès amb l'escola de música i dansa que l'escola tiana també tingui un projecte d'educació musical que portarà l'escola de tiana, l'escola de dansa de tiana, de música i dansa, farà eh, la el projecte musical amb la primera primària amb els P3, P4 i P5 amb infantil per s'oblir eh? aquesta carencia sí, de l'escola no tiana perquè no, no, no hi entra dins el currículum de, de l'educació infantil uh -huh. ja que parlem de trasllat mm. per quan es preveu finalment aquest trasllat? s'han posat moltes dates sobre la taula no sé si tenim una definitiva no. ja doncs no, està. no és definitiva primer tenim a veure exactament quan acaba l'escola l'edifici i no sabem. Possiblement sigui primers... no sé, primers que no t'ho puc dir, perquè no sé. De, tant pot ser a finals de gener com primers de febrer. L'escola té d'estar entregada fins al de primers de febrer, possiblement sigui abans. I després nosaltres tenim una reunió amb el departament el mes de novembre eh, per, per, per parlar, veure com el farem, quina edat és la més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 en un primer moment es va dir que segurament estaria enllestit aquest nou centre de cara a l'inici d'aquest curs, és a dir que avui en teoria hauria de començar en sí. funcionament, això es va dir fa molt de temps, sí. és cert que al, al cap del temps s'ha doncs, anat posposant aquesta data i precisament per això, no sé si això comportarà problemes a l'hora de fer el trasllat, perquè clar, si enganxa meitat de curs escolar... Bé, esperem que no, hi han altres pobles que han fet aquests trasllats durant el curs escolars i si es fa ben organitzat amb la col·laboració de tothom, penso que no té per què... A veure, cap problema. Hi ha, hi, ha, hi ha pobles, eh, que han fet d'aquí el Maresme, trasllats, sabem empreses que han fet el trasllat, que han ajudat a fer aquests trasllats de les escoles i, i s'ha fet força bé. Per quan es preveu? Per èpoques de vacances, caps de és setmana? Que, mira, tot això és un tema que encara ho hem parlat. A vegades hem dit vacances, que potser és millor. Altres vegades diem potser en cap de setmana que les famílies podran ajudar més, que si, bueno, podran participar més les ampes, les famílies que estan més per aquí. A lo millor en vacances estan a fora i costa més que la participació perquè tothom tindrem d'ajudar l'ajuntament, l'escola, tothom i està tot pendent però jo penso que a finals de desembre ai, novembre o desembre podrem saber exactament on tenim de parlar Quin és la millor època, amb vacances amb caps de setmana per exemple aprofitar dos caps de setmana per poder fer el trasllat o primer fer el poliesportiu i després Ciutadella, tot això ho tenim de parlar entre les direccions i i nosaltres. Eh? Una de les causes de l'endarreriment mm. que s'assenyalava era precisament aquesta adequació del solar. No sé si n'hi ha més. A veure, penso que l'endarreriment del solar va ser van haver de fer una, una super, un super un, fer un mur molt diferent, adaptar per poder fer aquest edifici. Però penso que també va venir perquè hi va haver un moment que semblava que les, amb, el, amb el tema econòmic de que vivim la Generalitat i tot el Departament va ser bastant complicat que realment es fes l'escola. No? Va costar una mica. i van haver com mig any d'indecisió es farà o no es farà. Finalment es va, es va programar i amb de les poques escoles que es van fer va entrar a però a part del mur, eh, del terreny, també hi va haver un endarreriment bastant important de, del departament que no ens acabava d'autoritzar o no entrava dintre dels projectes de les escoles nova que feia aquell any el departament. Eh. Penso que hi ha les dues coses. Si sí, més no, durant aquests mesos d'estiu hem vist un canvi substancial sí, molt sí, important. Se'ns sí. ha aixecat sí, aquí l'edifici sí. pràcticament en qüestió sí, de poc temps, no? Sí. Sí. Clar, és que de fet a l'agost no han parat, ha sigut un agost que no ha plogut gaire i penso que han pogut treballar molt, moltíssim, que clar, aquestes, el fet de treballar així, pues, si et plou molt pot ser que t'enderreixi l'obra no? pel fet del, de la climatologia. i He vist que cada dia estat treballant i, i molt. Veure, la vas veient creixent que és impressionant. I si ara bé una època potser climatològicament més fumudeta però poden ja treballar a dins, jo penso que van molt, molt de pressa. Eh? Tenim molts temes dels quals parla en aquesta entrevista i de fet fet aquest apunt del trasllat a mi m'agradaria tractar un altre dels temes que ha generat més polèmiques aquesta ampliació de places de l'Escola Bressol Municipal. Recordem que la solució proposada per l'Ajuntament de Tiana passa de cara al curs 2011-2012 amb la ubicació de places al nou centre cívic de l'escorxador però encara tenim una solució immediata que és la que s'havia assenyalat des del consistori, que és la implantació d'aquest servei educatiu i familiar, que passava doncs, per acollir infants a cases particulars amb educadors, un servei que estaria supervisat per l'Ajuntament de Tiana. Ara el consistori està fent les consultes i es preveu mm. tancar aquestes consultes a partir del pròxim dia 10 de setembre. Mm. Per tant, ja no es posa en marxa aquest servei amb l'inici de curs, no? Jo crec que no, perquè de moment no hi ha sol·licituds, esperem el dia 10 a veure com està, però no crec... Aquest, aquest moment no, eh no, no es posarà en marxa. Per tant, ens quedem sense solució immediata, podríem dir, no? Possiblement perquè no hi ha la necessitat aquesta, o no sé per què exactament, de d'aquest servei d'acollida de nens de 4 mesos a 3 anys. No per tant, doncs, la solució es reduiria, de moment, pel que sabem, estarem expenses mm. del que passa fins al dia mm. 10, però de moment podríem dir que aquest servei educatiu familiar no ha tingut una bona resposta, o directament no ha tingut resposta no? mm -hmm. per part de la població. De moment no. D'acord. Eh... O sigui que les places queden les, les 85, eh, i esperem que l'any que ve puguem ampliar les places en 34, amb aquests espais que es reserva de, de l'escorxador, i, que, i més endavant ja es pugui programar una escola nova, una escola Brassol nova, Eh, sempre que la Generalitat obri el, la programació d'escoles noves, bressols entre la Generalitat i ajuntaments És a dir, que sempre se s'esupeditaria la creació sí. d'aquesta nova escola bressol sí. Sí. a que la Generalitat sí. es comprometés a obrir un nou conveni no?, de col·laboració amb no, l'ajuntament És que és, és un conveni general en tot Catalunya uh -huh. eh? la creació de moltes places bressols que es van fer 30.000, que s'han ampliat moltes més i esperem que possiblement l'any que ve hi hagi un altre proposta de convocatòria de places. Nosaltres ja tenim de fer, l'Ajuntament ja té, va informar al departament de l'ampliació d'aquestes 34 places i la, ampliar eh, les 34 places de l'Escola Bressol Municipal i ens han autoritzat a l'ampliació. Eh, de moment tenim l'autorització del departament de poder eh, ampliar aquestes 34 places. Eh. Uh -huh. I canviem de tema i mirem més enllà per quan el nou institut? Bé, l'institut també de, el compromís bueno, així, que tenim del departament és possiblement que el 2011 dos, el curs 2011 i 2012 ja es pugui eh, fer l'ESOC i etiana. Eh, possiblement al moment que marxin hi ja l'escola Tiana, va i l'escola de l'Ool Langlada se'n vaix a l'edifici nou, us doncs posem contacte amb el, part, el departament perquè pugui anar adaptant l'edifici del poliesportiu a l'institut. Per tant, tindríem una data que és al setembre del 2010 2011 podria estar obert aquest nou institut. Si no passa res, el, el compromís o les, el, les converses que hem tingut amb el departament el serveis territorial seria aixins. Recordem que aquest nou institut estarà ubicat a l'edifici del, del Polisportiu, sí, sí. de l'actual Escola mm. Lola Anglada. Per tant, els alumnes d'allà passarien al nou centre del, del carrer Castellà. Està tot interrelacionat, és una mica complex, però vaja, si més no... no. Jo penso que per les famílies de Tiana ho tenen bastant clar. A no? l'escola Lola Anglada estava amb dos edificis, aquests dos edificis es, es, es traslladen a l'edifici nou que s'està fent al carrer Castellà, per lo tant, queden dos escolars buits. Un es queda a l'Escola Tiana i l'altre a l'Institut, possiblement al curs 2011-2012. Sí. I després, a mi no m'agradaria doncs, acomiadar aquesta entrevista tampoc sense recordar que precisament aquest estiu, mm. amb els plans d'ocupació, doncs, han estat fent obres d'arranjament a l'edifici de la ciutadella de l'escola de mm, l'Anglata, unes mm, obres que segons ens han informat des del centre encara duren a dia sí, d'avui. Sí, sí, duraran. Duraran per quant mm. temps tenim? Perquè clar, comença l'escola... Bueno, a i... veure... L'escola s'està treballant amb arranjament a dintre, fer pintures, reglament coses d'endolls, petites coses. Eh? S estan, s estan fent I això estarà tot a punt. El que no estarà a punt, però estarà força bé, és l'arranjament de l'entrada del jardí, de, dels patis. Eh? Sobretot a l'entrada de l'escola és de sorra, no? i el que passa amb les pluges sempre està marxant la, la sorra, no? Se'n va avall, avall. què fem amb aquest... El, el pla d'ocupació que s'està treballant durant aquest estiu, és canalitzar pels costats, eh, fer unes reixes perquè vagin canalitzant tota l'aigua i aquesta aigua recollir-la més avall i perquè no, a cada, plou, a cada vegada que plou, s'emporti tot el seu olor, tota la sorra, i això s'està fent. Van atreçats, sí, van atreçats, de, segurament que el dir no estarà, però estarà força bé, eh, i vull dir, s'estarà treballant, és un pla d'ocupació que dura sis mesos, al lagos s'ha fet un seguiment de l'obra, però pa una mica retardada, sí, però dir, creiem que, que tindrà perjudicis això. No crec, jo penso que es podrà suplir per la, pels altres costats, pels altres patis que sí que s'ha compactat la terra perquè puguin més hi haurà dues entrades diferents també cada escola entrarà per una porta diferent mm -hmm. Hem fet un testet pràcticament de tots els temes educatius que tenen a veure amb Tiana però hi ha un tema que s'aplica tot Catalunya, que també ens afecta a nosaltres que és aquesta setmana blanca i aquesta modificació del calendari escolar No sé com estan vivint els centres educatius això de començar una setmana abans del que habitualment es feia? Bé, jo encara no, no ho sé, bé, la, els contactes que hem tenit, que he tingut amb les directores de l'escola Tiana i l'Ola doncs realment potser es, es viu amb, amb molta més que neguit, amb molta dedicació i no, posar-s'hi molt ràpidament a tirar endavant tot, a tenir-ho tot preparat jo sé que fa molts més dies que una setmana que estan treballant que les directores o els l'esquip directius i possiblement algun altre mestre ja fa dies que estan treballant per poder estar tot el, el, el dia no? ja s'està treballant fa dies eh. Mm -hmm. sí, sí. Quan farà Setmana Blanca als centres educatius de Tiana? Es pot escollir entre el febrer i el març? No sé si ho tenim decidit ja mm, Això ho escolliran al centre, jo crec que serà al març La informació que, almenys provisional, sí que algú que sabia, o s'havia parlat crec amb un consell, mm, seria al març però ho, tindem, ho confirmarem. Eh? Uh -huh. El que sí que podrà... Bé, bueno, tenim de parlar, encara, amb les ampes i amb les direccions de l'escola, què podrà fer l'Ajuntament? L'Ajuntament la potser estarà, estaria disposada doncs, a, a cedir l'espai, a la gestió, a fer difusió... De, bé, en, en tenim de parlar, encara, eh? amb les ampes i amb les direccions. Com l'Ajuntament pot ajudar a que aquesta setmana sigui lo menys... <ríe> no menys traumàtica si vols dir tant amb les famílies com amb l'escola no? per el tema de, de conciliació de la vida laboral i familiar a veure com ho podem, quina part l'Ajuntament pot aportar per arreglar el tema les famílies que no puguin fer vacances i nosaltres pues, intentarem pues, proporcionar tot el que calgui. Més endavant, quan ja tot estiguim en marxa, portem uns dies ja de funcionament, per veure com ha anat, quan vulgueu. Eh? Uh -huh. Si més no hem fet una breu síntesi uh -huh. de tots aquests temes educatius que tenen a veure amb Tiana, que no són pocs. Hem volgut convidar, com deiem, a la regidora d'Educació Maria Antònia Fort, moltes gràcies per seguir-nos altres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé bon el dia. començament. Ràdio Tiana, serveis informatius.